поставте пляшечку якоїсь доброї горілочки і будьте певні, що навіть високопоставлений гість на зразок Макара Леонідовича чи Леоніда Макаровича буде ситий по горло, не те, що ваш чоловік. А щоб вам було що відкривати до вареної чи смаженої картопельки і горілочки з перцем, прошу, будьте ласка, як кажуть у Ростоках, і ще кілька рецептів. З ротунди. До речі, у мене буває дуже гарним її урожай. Та навіть коли ви не маєте своєї ротунди, купіть на базарі. І ви полегшите собі клопіти з кухнею на цілу зиму, весну і навіть шматочок літа. І знаєте чому? Та тому, що чим різноманітнішими будуть ваші закрутки, тим надовше їх вистачить. Так що не крутіть хвостом, а прямуйте просто до базару і купуйте чим більше ротунди. Вона вам також знадобиться для кількох рецептів. Почнемо із найпростішого. Доля ротунди. Назва рецепта не моя. Бо я би сказала точніше «долька», оскільки ротунду і справді після миття, вимочування, чищення і так далі слід порізати на дольки. Можна на 4, а можна і на 5, як кому смакує. Отже, на 3 кілограми ротунди робимо розсіл чи пакмаринад. 1 літр води, одна склянка оцту, одна склянка олії, пів склянки цукру, три столові ложки солі, лавровий лист, перець. Бланшуємо дольки ротунди 10-15 хвилин. І без стерилізації закручуємо металевими кришками, заливши залишками маринаду. Якщо ж ви маєте бажання спробувати пікантних дольок ротунди, то бланшуйте ротунду у томатному сокові. Що? Ви не вмієте робити такої Дрібнички, як приготувати томатний сік? Не повірю, бо його вміє робити навіть мій син. Тут розуму багато не треба. Зриваєте собі помідори. Найбільше підходить сорт волове серце, чи яких називають японське. Обдайте окропом, знімаєте шкірку. Тоді пропускаєте через м'ясорубку до смаку солите, додайте цукру і кип'єте те 5 хвилин. Оце і вся робота. Маєте томатний сік. Тоді додаєте усі дольки ротунди. Додаєте на 2,5 літри томатного соку одну склянку цукру, одну склянку олії, півтори столової ложки солі, 100 грамів оцту. Бланшуєте 7 хвилин. Тоді заливаєте в банки, а далі, ви знаєте без мене, без стерилізації, металевими кришками і гайда. Кажете, що дехто з ваших непрошених гостей просив якоїсь незвичної меритури? А хто не давав? Ви ж не могли відкрити одночасно всі види своїх стратегічних запасів. Ви також довго, як наша квітуча, незасватана діва Україна, визначалися. Робити свою кулінарну політику одновекторною чи робити її схожою на верблюда, двогорбою, мало не розкаряченою. Аж тут дан приказ йому на запит, Україні в ЄС, НАТО і Світову організацію торгівлі. А ви що? Від моди відставати не годиться. У вас все-таки проблем менше, ніж оповитою корупцією, як туманом неньки України. І хоч ви не такі винахідливі і безстрашні, як знамениті на всю планету львівські засівальники у мантіях Феміди, але навіть ви, довго не аналізуючи і не слухаючи всякі ворожі голоси, також розвернули свої голоблі до тієї цивілізованої Європи і одуріли від тотальних підозр і страху перед тероризмом Америки. Не заокруглюйте очей, моя пташка! Ви, як справжня жінка, біля справжнього чоловіка, а справжній чоловік – це той, що не може обходитися без авантюри, жінки, політики і футболу. Повинні легко оперувати поняттями, які цікавлять чоловіка. Вашого. Отож, згадка отут і вже про Америку і цивілізовану начебто Європу – не даремна. Бо вони такі просунуті і продвинуті, гамбургенно – і чи подібні, ближчим часом перейдуть на харчування тільки напівфабрикатами. А ви, хопс, і вже тут зі своїм самоваром. Якщо деякі держави і українські політики ще роздумують, а чи їм іти у Європу, у СОТи, в НАТО, вам нічого боятися. Бо ви туди прийдете не в бордель і не з порожніми руками. У вас ціла колекція смачної рецептури і батальйон, консервованої усякої всячини».